Acum 9 ani, pe 18 iunie, Ministerul Finanțelor de la București condus la acea vreme de Sebastian Vlădescu a cerut românilor să facă donații în așa-numitul Fond de Solidaritate pentru a ajuta țara să treacă mai ușor de criza economică. Eram în plină criză atunci. În contul deschis la Trezorerie ar fi urmat să-și doneze salariile sau indemnizațiile ministrii parlamentarii, secretarii de stat, primarii sau șefii de consilii județene și orice alt român responsabil. Fondul fusese înființat de guvern cu o lună înainte, la câteva zile după ce președintele Traian Băsescu anunțase că bugetul țării este într-o situație atât de catastrofală încât trebuie să fie tăiate salariile și pensiile. Economia reală este cea care s-a restructurat puternic în anul 2009 și prima parte, primele luni ale anului 2010. Ea a reacționat corect la criză. Cel care nu a reacționat corect la criză este statul. În cele din urmă au fost tăiate salariile bugetarilor cu 25%, iar de pensii guvernul nu s-a mai atins pentru că s-a opus curtea constituțională. Drept urmare a majorat peste noapte TVA-ul. Pe de altă parte, apelul guvernului la solidaritate n-a avut prea mare succes. În 2010, în primul an de existență a fondului, s-au adunat doar un milion de euro de la mai mulți demnitari și de la aproape 160 de persoane fizice, adică nici măcar 5 milioane de lei, în condițiile în care deficitul bugetar din acel an a fost de 33 de miliarde de lei. Iar anul următor, donațiile au scăzut considerabil și nu s-a mai auzit nimic de soarta acestui fond. Pe 18 iunie 2015, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industria României, Mihail Vlasov, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Deși a fost prins în flagrant într-un restaurant din București, când lua 200.000 de euro mită de la un om de afaceri, Mihail Vlasov a negat acest lucru. Nu s-a realizat niciun flagrant, nu cu mine s-a realizat flagrantul, s-au spus mai minciuni, deci s-au spus mai minciuni, dar o să se vadă la un moment dat, probabil. Da banii erau duși de șofer. S-a glumit mult pe tema asta atunci. În timp ce era la închisoare, Vlasov a mai primit o condamnare de 2 ani în alt dosar de corupție. Pedepsele au fost contopite, așa că, după circa 2 ani și jumătate de închisoare, în toamna lui 2017, el a fost eliberat condiționat. Vlasov mai are însă un al treilea dosar de corupție în care a fost condamnat în primă instanță la 9 ani și 10 luni de închisoare. Pe 18 iunie 1940, generalul francez Charles de Gaulle a ținut de la Londra un discurs care a rămas în istorie sub numele Apelul de la 18 iunie. Vorbele lui, spuse atunci la BBC, au pus bazele rezistenței franceze împotriva ocupației naziste în timpul războiului. Vă invit toți văd resta îi invit pe toți francezii care vor să rămână liberi și să mă asculte și să mă urmeze, le spunea generalul de gol compatrioților aflați pe teritoriul britanic sau care îi ascultau în Franța ocupată de naziști. Pe 18 iunie 1942 s-a născut Paul McCartney, muzician englez și fost membru al trupei Beatles. După destrămarea trupei, McCartney a avut un succes modest, atât ca artist solo, cât și alături de propria formație, numită Wings. Paul începuse să cânte încă din adolescență, iar melodia When I'm 64... Adică atunci când o să am 64 de ani, a scris-o când abia am 15. A scos cântecul de la Naftalina după aproape un deceniu, când tatălui am plinit 64 de ani. Avem un coleg care ar putea fi impresar Și să ofere o șansă tinerilor În genul Paul McCartney să se lanseze. Știi că Luca l-a propus cu singura melodie care... da. Ce-a câștigat, da. domnule da. Hope ai. of the Vezi, da. a văzut talentul din Paul McCartney Așa e, ai și mână bună <laughs> Pe lângă o mulțime de premii musicale și o avere de peste un miliard de dolari McCartney are și titlul de sir El a fost făcut cavaler al coroanei britanice În 1997 Pentru contribuția sa la istoria muzicii pe 18 iunie 1977, formația Fleetwood Mac a ajuns pe locul 1 în Statele Unite cu melodia Dreams A fost singurul number one pe care cei de la Fleetwood Mac l-au avut în America Melodia a fost compusă de solista a trupei, Steven X, într-o studio din California În doar 10 minute, într-o perioadă în care toți membrii trupei treceau de altfel prin divorțuri sau despărțiri